Bai, bai, bai, bai, bai, jarratzeldeon, eta hemen naiz e, korrika, bai, bai, bai, du di hemen hori zimoduan ez hor ber, berdintxu gertaten zaizuen, baina beti korrika ari gara eta horregatikan gaurko kronika, korrika, kronika <risa> izango da, eta ez, hain zuzen ere Euskaren aldeko hori aipatzen ari izelako, bai, zik eta batean zubekin nagolako. Bai, bai, Horrika esan betzela, baina hala ere bi puntu edo bi albizte txo garrantzitzu aipatu nahiko nizueke. E, bueno, bata, hemen e, go, hemen Alemanian gizibiren errefusiatuei dagokiena, e, askotan eta askotan entzuten da Alemanian, asko etortzen atibideela, errefusiatu ez gainezkada goela herria, bueno, egia da Alemaniak e, baimena edo olako e, kopuru batzuk edo ezarriltuela Siriako eta errefusiatuak sidiatik datozen edo Siriako e, konfliktutik e, iesean datozenak e, hemen hartzeko eta badira etxeak eta egokitu direnak eta zerbitzu sozialak eta egokitu direnak Baina honekin aldeberean ari da berriz ere eta esaten berriz ere se alako egoerak ezagutzen ditugeno hein dela 20 urte berriz ere arira eh, azten eh kontrako jarrera xenofobia edo delako hori. eta bueno oraingo egun eh, hoetan ateatako emaitzen arabera, aurten izan dira 80 eraso baina gehiago errefusiatuak bizidien diren lekuen kontra Esan eh, behar da, balako leku zehatzak izan da, eta rebusiatu asko leku berean berian bizibirela, ba, erasoak egiteko errestazuna eh, jartzen da, hor maiganean, eta eh, xenofobo edo ultraeskuindar joarredako diren askorentzat, balan erreza izaten da. Eh, hortan eh, eraso egin, ba, kristalak hautsi suak, E, jarri edo. eta bueno, hauek dira aurtengo zenbakiak eta kalean ere ikusten ari da azken aste hauetan, ba, batez ere ultraeskundedarren taldetik Juligan eta ere batera direla ba, errefusiaatuen kontrako e, jarre hau. ikusiko dugu nola garatzen den e, urrengo asteetan edo baina e, zorroten ari den egoera bat bada. Hori batetik eta hain ere komunikabidetan eta beidatzen ari nintzela, aurkitu dut deialdi berezi bat eta batez ere. Honek e, e, salaketa egin nahi du ba, demokrazia eta bakearen izenean ari diren oiek e, eta hauen artean hor ba, daukagu e, bakearen aldeko edo bakearen nobel saria jaso zuen Obama jauna e, ba, isilpean edo bere high tech edo teknologia goreneko medioen bidez eta isilpean ba, komunikabidetan hau azaltzen ez dalako, eta bai, bapeste norabide batetik datozen erasoak hoiek ere e, salagarriak e, direlan noski, baina e, Boham e, obamaren e, sinadura dekin azken sei aste hauetan amasei eraso edo izan dira Pakistanen eta Yemenen besteak beste. eta hoietan hildako asko izan dira, eta hau dena, esan bezala Oba, Obamaren jakinean, Obamaren sinadurarekin, eta Obamak ezarritako kill list edo eriotzarako er, zerrenda baten arabera. Eta eda, so hauek edo egiten dira teknologia gorenaren bidez, hau da dronen izeneko abioitxo edo agazkin txiki oien bidez, oso zehazki aurkitu dezaketelako non dauden beraiek erasotu nahi dituzten em, em, puntuak. Esan behar da, erasotan eh, ez dira militarrak edo eraldakoak, baizik eta eh, ba, zibilak edo eh, satunana eh, iritar normalak edo eta hauek eh hegazkin hauek eta eraso hauek que ateratzen dira Ramstein Alemaniako Ramstein eh eh e, puntu eh Amerikarra e, estatu batetako armadak badu Ramsteinen e, e, Alemanian olako puntu bat eta hortikan estrategikoki E, giratzen dituzte eraso hauek. Beraz, Hausalatzea eta Salaketa hau egin du e, Britania un erakunde batek. Hauek eh kazetaritza eh e, baten aldeko ikerketa bateko ikerketak egiten dituzte eta hauek jarri dute e, ekarri dute argira e, zenbaki hauek. 16 eraso zei e, astetan eta zenbaki en, en, e, eldakoen e, kopurua ezta zehatza baina askorira. Beraz, bi e, bi aipamen haue, refusiatuen egoera eta bastetik high-tech, hora, e, teknologiak goreneko terrorismoa delakoa. Eta honekin, urren guazter arte.